Restituiri. nu au mai rămas prea multe de învins și de știut. Șoseaua se strâmtează, cărările se îmbină, le simți apropiate din ce în ce mai mult, ca spițele din roată crăpate de lumină. Ne apropiem, văzduhul miroasea vechi prin noapte, flori vechi răsar de apururi cu vechile lumini. Un abur slab se cerne, un cer sproit cu lapte, Departe, în orizonturi, se naște prin tulpini. E insula, insulă, un munte, o apă, un deșert, De ce-ar sfârși în pustie călătoria noastră? Ne-a mai rămas să ajungem acolo, Poate un sfert din calea screbătută, Jos verde, sus... Albastră. să ne oprim, un cântec ne vine de la han, e, e vinul bun și patul adânc, și tu ești dulce, Și ai vrea învăluit în părul tău bolan Pe jaruri carnea noastră de vie să se curge. Nu, mână crâncen. timpul, tu sparge-l cu potcoava, să apropiem vecia mai repede de noi, păstrează-ți sărutarea ca florile o treava, ca să o dăm țărânii întreagă înapoi.